Boa tarde pessoal, bem-vindos a mais 5 minutos na estrada comigo, continuando com a semana Jobs, hoje seria dia de games, mas ontem tivemos a Keynote da Apple e várias novidades em produtos da marca, então hoje eu vou pular os games e falarei sobre o que foi a Keynote da Apple de ontem. A Apple lançou dois novos smartphones. Dois novos modelos de iPhone, o iPhone 5S e o iPhone 5C, sendo que o topo de linha será o iPhone 5S. Ele continua com o mesmo form factor do iPhone 5. No entanto, ele foi atualizado, tem agora um processador mais rápido de 64 bits, uma câmera melhorada e uma novidade que eu gostei bastante, um leitor de impressões digitais diretamente embaixo do botão Home. Quanto ao iPhone 5C, ele é basicamente o iPhone 5 que existe hoje, com algumas pequenas melhorias e cores muitas cores. Ele vai ser disponibilizado nas cores azul, amarelo, vermelho e verde. Além do tradicional branco, o processador do iPhone 5S, se chamará Apple A7, e conta com um coprocessador chamado M7, que lidará apenas com as instruções e com a demanda dos sensores de movimento, o que pode trazer aí futuramente algumas boas melhorias, tanto no desempenho de aplicativos que usam esses sensores, quanto quanto na performance geral da bateria. Outras novidades, falando mais especificamente sobre a, o leitor de impressões digitais do iPhone 5S, ele será ativado através de um anel capacitivo é, ao redor do botão Home e poderá ser usado não só para desbloquear o iPhone, mas também para autenticações dentro da App Store ou do iTunes Store em que você não precisará digitar a senha para fazer compras na loja da Apple, bastará apenas fazer a autenticação através da sua impressão digital. Achei um recurso bem interessante, um recurso matador, que será muito bem-vindo para quem gosta de deixar o iPhone protegido para um eventual roubo, eventuais perdas, enfim. Outra novidade será que os novos iPhones são compatíveis com uma gama maior de bandas 4G e a expectativa de que eles sejam compatíveis com a banda 4G brasileira, que é diferente do resto do mundo. Uma coisa que as pessoas que estão querendo importar o iPhone devem prestar atenção é que as versões vendidas nos Estados Unidos não são compatíveis com o 4G brasileiro, nem o iPhone 5S e nem o iPhone 5C. Aparentemente nós teremos que aguardar os novos modelos de iPhone serem lançados no Brasil para que nós possamos desfrutar desses novos aparelhos compatíveis com a nossa 4G brasileira, que aliás... Não tem se espalhado muito pelo Brasil. Ele, eu acho que hoje funciona apenas em algumas capitais. O iOS 7 será lançado no dia 18 de setembro para todos os aparelhos atuais, o que é sempre uma boa notícia. Então é isso aí, pessoal. Essa foi o meu resumo aí do que aconteceu aqui no da Apple de ontem. Achei os novos iPhones muito legais, esperava mesmo um aparelho, um modelo que tivesse uma tela maior, infelizmente isso não veio, talvez nunca venha, não sei, mas gostei muito do que eu vi, principalmente a questão do iPhone 5S com o recurso de biometria digital e também o fato de que a câmera está bastante melhorada, com vários recursos, inclusive filmagens em HD em 120 Hz, 120 quadros por segundo, nos demos pelo menos, pareceu bastante impressionante a questão dos vídeos em slow motion esse novo recurso do iPhone 5s pode produzir chegando aqui o trabalho eu desejo a todos vocês uma boa tarde deixo para vocês um beijo um abraço tchau tchau